Ніч, аби дозволяти собі думати про порожній немертвий дім і не розклеїтись. Про батьків думав, не думав, бо ж не кинув їх, а просто залишив заснулими. Сумував, але користі суму, якщо вдома, як все одно, що не було, тільки порожні ляльки з їхніми лицями. Не знав ні втоми, ні в сну, ні голоду, ні справи. йшов іноді, коли ставало особливо гірко, знаходив собі, де присісти, і заходився вирізати з подарованого брусочка фігурки. Навчився робити таксу і кораблик. Щоразу після закінчення роботи брусок знову ставав цілим. Війшов. Заходив у міста і виходив із них, іноді торсав ручки, шукаючи відчинених дверей, але швидко перестав, бо і сам не знав, що робити, якщо навіть зайде. Спершу йшов безцільно. Тоді, коли пригадав собі книжку про Миколая, вирішив шукати його оселю. Там писало, що найближчий до них маєток святого Миколая десь у пістені. Але Микола не знав, де пістень, а навколо не було жодної мапи. Нарешті, проходячи якесь більше місто, побачив у центрі щит з величезним зображенням краю. Пістани там не було. Не було й самої України. Мапа зображала якусь цілком іншу державу, з цілком чужою мовою, яку він заледве міг прочитати. Лієтува, протягнув протянув латинський напис по складах. лі Литва, мабуть. Від Литви?» пригадував Микола надруковану щоденнику мапу Європи, яку колись вивчав замість слухати на уроці, близько до Фінляндії. «А вже там Лапландія, а там одна засель Миколе». Хлопець не уявляв, що шукає у тій оселі, але це було найближчим до мети, що він відчував забагато. Микола іноді дивився на себе в дзеркало, він знав, що нітрохи не змінився, не подорослішав з тієї фатальної ночі. А все ж років здавалося найправильнішим варіантом. Також він не уявляв, як із невідомого місця в Литві прийти в Лапландію, але посудив, що раз ноги самі занесли його аж сюди, хай несуть і далі. Невдовзі після цього Микола вперше побачив їх. Назва вони з'явилася, як тільки Микола збагнув, що їх більше однієї. Спершу з півмороку приступила кощева згорблена постать. брела повільно, ледь переставляючи широко розчепірені ноги, ніби в напівприсіді. Ще перш, ніж її можна було розгледіти, долинав звук. Страшний, невимовно жахливий, тим гірший, що це був перший звук, почутий Миколою за час блукань, окрім його власних. Звук був схожий на важке сапке дихання старого, тільки багатократно гучніше, ніби сипіння перетворилося на крик, ніби пісок звуку шерхаво-шкрябав об склого гортані. Так що хотілося б бігти, ховатися, затуляти вуха. Вперше з цієї фательної півночі хотілося щось. Ну, а тоді вони надійшли ближче. Кощаві та з бочкуватими животами, ніби карикатура на людей з лихої казки. Ці постаті не мали нижніх щелеп. Вони звисали фалдами, роздерті посередині на дві половини, та ліпалися, як гушка індика, раз у раз демонструючи в світлі крем'яшки врослих у м'яку плоть зубів. Між складок довгим помилом висів язик. Довжелезний, мало не до пупа, чи що там у них замість пупа. Весь безживний, як мертва риба, однак і з вертким, і гострим кінчиком, що допитливо снував на всі сторони, шукаючи в кого впитися. Микола, відчуваючи, як підкошуються ноги від страху, обійшов групу почвар, Величезним колом Але вони й не зауважили його А просто в вдалечінь у своїх справах Після цього зустрічі з потворами стали регулярними Язика тих весь, як Микола прозвав їх про себе Більше не траплялися Зате кілька разів бачив людей Що йшли ніби маріонетки Керовані небесним ляльководом Висотані з рук І ніг, жили, тяглися до неба підтримувані там незнаною силою. Серед маріонеток був геть молодий хлопець. Не надто й старший за мене, думав Микола, марно гадаючи, скільки йому має бути років. Одного разу на дорозі пролунало цокотіння підков, і хлопець мало не підскочив, виглядаючи коня. Людська постать без голови із величезними металевими підковами, прибитими до рук і ніг, і ящеркою переповзла дорогу, і сховалася в чагарях. Потвори бродили у своїх справах, ніяк хлопця не займаючи, та що далі він ішов, то більше їх з'являлося на його шляху. Ніби десь тут, на півночі, мало бути джерело, з якого по всіх усюдах розповзалися нові мешканці завмерлого світу моторошні пародії на людей. А тоді через незміряну вічність після початку своїх мандрів. Не знати, як далеко, Микола побачив відблиск вогню. Не бачив вогню вже дуже, дуже давно. Сірники закінчились майже відразу. І навіть тоді дерево горіло неохоче, навіть коли було сухе, а тут вогонь. Приємний мандариновий відтінок далекого пломінця. Пломінець перетворився на ватру. Над ватрою постаті, юні хлоп'ячі й дівочі, та ще один дорослий. У старих, зношених латах, зі щитом, спертим на треногу, він був не просто старшим у цьому колі. Він виглядав старшим за всіх, кого Микола знав раніше. І ще вчора, до початку цієї ночі, Микола ні за що не підійшов би до безвісного багаття з незнайомими людьми навколо. Але багато що змінилося. І хоча холоду хлопець не відчував, Сама можливість зігрітися в колі інших людей, ніби влила в його нутро давно забуту радість. Ішов все швидше і швидше. Нарешті побіг. А ще новенький!» – здивовано, але радо крикнув лицар. «А я думав, усі вже зійшлись!» Інші діти глянули на Миколу. Малі, геть малі, але очі в кожного навантажені нескінченними роками вічної ночі. Малі, але встигли прожити ціле життя, як і він «Що за потвори в темряві?» Випалив Микола перше питання, яке згадав «Антиподи? Залежно які?» Здвигнув плечима лицар. «Кого ти бачив? Якщо пліткарок, то це їх за злі обмови покарано Ледерів, сам розумієш, залінущі Таке різне Це все ті, що прогнівили нашого патрона з них роблять науку для майбутніх грішників. Антиподи, бо сталися протилежністю до чеснот, які мали виказувати. Або, скорочено, антипки. Тепер сторожі в його столиці. Лише на одну ніч вільні ходити світом, поки сам патрон зайнятий. А коли він має повернутися, вони й собі бредуть назад до господи. Їх уже багато приходило тут. Ніч закінчується. Микола відкрив рота, щоби поставити наступне питання, та не встиг пригадати слова, як лицар повів далі. «Тому часу в нас небагато. Давай, показуй, до чого вдатний. Підтримай нашу ватру один останній раз, перш ніж ми всі підемо на спочинок». Чомусь Микола знав, що лицар має на увазі брусок дерева в нього за пазухою. Знав, що треба дістати брусок, взяти ножа, і складати цей несподіваний іспит невідомо куди, що брусок має востанні перетворитися на живу фігуру, а тоді згоріти в полум'ї. Ніж, ані трохи не затуплений від початку мандрів, легко знімав з дерева шкаролущу, виявляючи внутрішню форму сарни з охайними ріжками. Микола бачив таку завмерлою в лісі і запам'ятав, щоб потім вирізбити. Минуло одне різблення часу. Досконала, вирізана до найдрібніших ліній сарна, загойдалась на відкритій долоні і полетіла в вогонь. «Молодець!» – тихо похвалив лицар. «І саме вчасно, вогонь скоро загасне». Вони і далі сиділи мовчки. Можливо, годину, а може рік. Часу не існувало. Нарешті багаття надседно почервоніло, виплюнуло жмут іскор і згасло. Ніби не горіло ніколи. Іскри ж навпаки, зависли в повітрі, не гаснучи, а тоді з поривом леготу полетіли геть. Всі діти як одне підвелись і рушили за лицарем, за іскрами, назустріч світанку. Десь в лісах Лапландії зростають дві переплетені вільхи. Вони творять раму, Прохід достатній, щоб туди пройшла доросла людина. Цілий рік це просто два дерева, улюблене місце фотографій для нечисленних сміливців і дурнів, що залезять у цю гущівну. І тільки одну єдину мить, перш ніж 00:00 зміниться на 00:01, вони набувають своєї справжньої форми. Лицар взявся за червоно-гарячу клямку на зітканих зі світла дверях. стовбури двох вільг, ледь колихнувшись, відслонили завісу. І на нічному столику Миколиних батьків електронний годинник блимнув двокрапкою і показав 0001. Вони війшли в простору, залиту світлом тисяч свічок тепловітальню. Господар дому стояв у святковому вбранні, чекаючи їх. обличчі засмагли, горбкуватий ніс і пишна сива борода. Втомлені очі обіцяють розраду кожному, хто попросить. Округла митра на голові сяє тихим місячним світлом, однаково яснішим за всі вогні навколо. Біля дверей у повітрі висить таця, що пропонувала кожному горня з гарячим шоколадом. Лицей розяв своє першим, діти наслідували приклад. Шоколад лоскотав забути відчуття голоду і розливався по тілу ще більш забутим теплом. «Доброї ночі вам!» – загучав м'який і теплий голос. «Доброї ночі, мої допитливі мандрівники! Вітаю вас у моїй господі!» Вам уже постелили в гостьових кімнатах, а ви певно, що зморені. Не смію вас більше затримувати, бо завтра великий день. А в цьому домі робота починається з самого ранку. Але якщо хтось мав до мене запитання дорогою, питайте зараз, поки можете. Микола пам'ятав, що має до Миколая питання. Мав. Колись давно. Ще вчора. Коли... Почав і злякався тим, наскільки хрипко і грубо рептом зазвучав його голос. «Коли можна буде повернутися і як?» «Повернутися? Куди? До того дому, з якого ти вийшов сьогодні ввечері? Не знаю, чи захочеш ти повертатися». «Чому?» «Бо ти прожив мою ніч. Ти протиснувся в ту мить, коли я зупиняю час о півночі, щоб... «Обійти всіх людей?» «Ні, ні, не вибачайся, я не серджусь. Ну, ти перший. Але як ти думаєш повертатися назад? Кілька людських життів ти гуляв усередині моєї ночі. Хоч ти не виріс тілом і не мав у кого вчитися, ти все ж подорослішав. З погляду твоїх власних батьків, ти стара людина. Вони бачитимуть твоє тіло, але це вже будеш не ти, і вони тебе не впізнають. То Миколи дозволив питанню повиснути непристойно надовго і продовжив лише коли зрозумів, що Миколай не допоможе йому закінчити цю думку. Що? Нічого. Легідно всміхнувся Миколай, від чого Миколи повіки раптом обважніли. «Просто пусти до себе час, який ти втратив. Моя ніч закінчилась, але людська ще триває. Поспіть, діти!» Теплим батьківським тоном сказав Миколай. «Поспіть, бо завтра буде довгий день!» Останні слова Микола чув уже плентуючи до кімнати, що манила відчиненими дверима і теплим ліжком. «Маленька кімната». Гедь схоже на у власну кімнатку вдома, ліжко так само м'яке, сил вистачило, щоб скинути з себе куртку, светра й штани просто на підлогу. Микола заснув ще в повітрі, гупнув обліжко, міцно обняв подушку і механічно засунув до рота великий палець. Величезна світова втома десятиліть покидала його тіло, і на її місце приходив час. Пробудження настало негречно швидко. Спершу гучний гудок, тоді двері розчихнулися від удару підкутого залізом копита безголового антипка на вранішньому обході. Нарешті крик у кожній кімнаті, ні звідки, та ніби кожному особисто на вухо. «Встаємо до роботи!» Миколи встав з ліжка, пригладив довгу сиву бороду і потягнувся. Тоді вдягнув зелений каптан, Червону камізельку і червоний ковпак, дбайливо складені біля ліжка. На кінець почепив на пояс свій набір залізних різців для дерева і побрів у цех. Вперше, але ніби давно знайомою дорогою. У майстерні святого Миколая починався перший робочий день нового календарного року.